Anden i flaskan Det var en gång en fattig timmerhuggare som skulle gå ut i skogen och arbeta tillsammans med sin son. Han ägde bara en yxa, så sonen fick låna en hos grannen. Pojken hade gått i skola i staden och var inte så bra på att hugga. Arbetet gick långsamt för honom, men han strävade på så gott han kunde. De höll på ända fram till middagen då de skulle äta och vila sig. Pojken tog sin mat och sa till fadern – Nu kan du ta dig en tupplur medan jag tar en tur in i skogen. – Nej, gör inte det, sa fadern. – Då blir du så trött när du ska hugga igen att du ingenting orkar. Men pojken gick och fadern la sig att sova. När han hade gått ett stycke kom han till en urgammal ek. Den var så kraftig att fem män inte kunde nå runt den. Då hörde pojken en röst som sa «Släpp ut mig! Släpp ut mig!» Han tittade upp i trädet och han tittade runt omkring men han kunde inte förstå varifrån ljudet kom. Till slut gick han bort till ekens rötter och då hörde han rösten tydligare. «Men var är du då?» frågade pojken. «Leta ner vid roten.» sa rösten. Ja, han letade ner vid rötterna och till slut fick han syn på en liten glasflaska. Han tog upp den och höll den mot ljuset. Då fick han se en konstig varelse. Den såg ut precis som en liten groda och hoppade upp och ner i flaskan och ropade Släpp ut mig! Släpp ut mig! Pojken drog korken ur flaskan och strax började varelsen att växa och blev stor som en jätte... Nästan lika hög som eken, han ropade med en fruktansvärd stämma. «Vet du vad du ska få i belöning för att du släppte ut mig?» «Nej, hur ska jag kunna veta det?» sa pojken. «Jo, jag ska knäcka nacken på dig», sa anden. «Det var ju ett vackert tack», sa pojken. «Och hade jag vetat det så hade du sannoliken fått bli där du var.» Men mitt huvud sitter nog lite fastare än du tror. Det blir inte så lätt att få av det. Snack och skryt, sa anden. Jag är den store Merkurius och jag måste knäcka nacken på den som släpper ut mig. Jaså, sa pojken. Men hur ska jag kunna vara säker på att du är den store Merkurius? Du får visa mig att du kan krypa in i flaskan igen också. Pytt! Det är en lätt sak, sa anden. Och så gjorde den sig liten som en groda igen och kröp in i flaskan. Strax satte pojken i korken igen och skulle just stoppa tillbaka flaskan mellan ekens rötter när anden ropade igen Släpp ut mig! Släpp ut mig! Nej, sa pojken. Så dum är jag inte en gång till. Du får stanna där du är. Jag ska verkligen belöna dig väl, sa anden. Bara du inte går ifrån mig. Släpp ut mig. Kanske du menade den här gången, tänkte pojken och drog ut korken ur flaskan. Anden hävdes ut igen och så gav han pojken en liten tygbit som nästan såg ut som en plåsterlapp och sa När du stryker med denna sidan av lappen kommer sår att läkas. Och om du stryker med andra sidan så förvandlas det du stryker mot till silver. Det vill jag få se, tänkte pojken, och gick bort till trädet och rispade barken med sin yxa, och sen strök han på rispan med tygbiten, och såret var borta. Ja, det var inte dåligt, sa pojken, tackade för sig och gick tillbaka till sin far. Han hade väntat på sonen och sa, Nu måste vi börja arbeta igen. Annars får vi ingenting gjort idag, och grannen ska jag ha tillbaka yxan också. Jag ska hugga, ja, sa pojken. Han strök över yxan med den andra sidan av lappen, och yxan blev till silver. Och när han högg med den så böjde bladet sig. Nej, nej, sa fadern. Vad har du gjort med yxan? Åh, jag ska betala för den. Så gick de hem igen. Och fadern var alldeles bedrövad över yxan som inte gick att använda mer. «Gå du in och vila, far. Jag ska gå och skaffa pengar för yxan», sa han. Så gick han till en guldsmed och undrade vad han skulle ge för den. Guldsmeden synade den och vägde den och sa sen «Det var en fin sak. Den ger jag dig 400 kronor för». Pojken köpte en ny yxa till grannen– och gick hem till sin far med resten av pengarna. Här ska du se, sa han. Faden blev alldeles omtumlad när han fick se alla pengarna, och pojken fick berätta vad som hade hänt. Nu hade pojken blivit rik, och så gick han till staden och studerade och blev doktor. Alla ville komma till honom, förstår du, därför att han gjorde alla sår bra igen, bara genom att stryka på dem med en liten tyglapp. Snövit och rosenröd Det var en gång en gammal kvinna som bodde med sina två döttrar i ett litet hus vid en stor skog. Utanför huset växte två vackra rosenbuskar. Den ena med vita rosor och den andra med röda. Döttrarna var som rosorna. Den ena hette snövit och den andra rosenröd. De två flickorna var så snälla och rara och tyckte så mycket om varandra att de alltid var tillsammans. Snövit var stillsam, medan Rosenröd var vildare och gladare. Båda två hjälpte sin mor allt de kunde, och när de inte behövdes så gick de ut i skogen, där alla djuren var deras vänner. Haren åt ur deras händer. Fåglarna kom och satte sig på deras axlar, och de skygga rådjuren gick vid deras sida. På kvällarna satt alla tre in i stugan och hade det trevligt. Moden läste för dem ur en stor bok. Ett litet vitt lamm låg vid deras fötter och sov. Och på modens stol satt en vit duva. När de satt sådär en mörk vinterkväll var det någon som bankade på dörren. Gå och öppna du snövit", sa moden. Kanske det är någon stackare som fryser och är hungrig. Ja, Snövit öppnade och in kom en stor svart björn. Flickorna blev rädda. Lammet bräkte och duvan flaxade skräckslagen med vingarna. Men moden sa, kom in stackars björn och lägg dig här i värmen och torka din päls. Och till barnen sa hon, borsta bort snön från hans päls. Han är inte alls farlig. Snövit och rosanröd var inte längre rädda. De daskade och slog på bamsens päls, och han var riktigt belåten. När han hade blivit varm lekte de med honom, och han brummade vänligt. Du kan stanna här i natt, du bamse, sa moden. Vädret är så förfärligt att vi inte kan låta dig gå ut ikväll. Bamsen kom sen till stugan varenda kväll hela vintern, och de lekte och blev riktigt goda vänner. När det började bli vår och träden grönskade, och blommorna tittade fram, sa bamsen att nu kom han inte tillbaka mer. Han måste passa alla skatter han hade uppe i bergen, för dvärgarna försökte stjäla dem. Snövit och rosenröd blev ledsna över att ha förlorat sin snälla lekkamrat. De följde honom en bra bit på vägen den sista dagen, och grät när han försvann in i skogen. En sommardag gick de två flickorna en tur i skogen. Då fick de plötsligt se en liten konstig figur som hoppade fram och tillbaka bredvid ett stort träd. De gick närmare och såg att det var en liten dvärg med långt vitt skägg. Det långa skägget hade fastnat i en spricka i trädet och han kunde inte få loss det. Ja, men hjälp mig då, dumma gentungar, skrek han. Snövitt halade och drog i skägget, men fick inte loss det. Och hela tiden skällde dvärgen på henne. Till slut tog hon fram en liten sax ur fickan och klippte loss skägget. Tro nu inte att dvärgen tackade snövit. Nej, han gnällde och sa, vad har du gjort? Du har förstört mitt fina skägg, din tossa. Och så sprang han bort till en granrot och hämtade ett bylte som var fullt med vackra stenar. Sen drog han iväg utan att ens titta på flickorna. En tid senare var snövit och rosenröd i skogen igen. Och när de kom till en älv fick de höra någon som skrek och ropade. Och minns han, där fick de se dvärgen igen. Hans skägg hade kommit ner i vattnet och en stor fisk hade bitit sig fast i det och ville inte släppa taget. När han såg flickorna skrek han, Är i nu här igen, dumma ungar? Se då till att hjälpa mig! Och flickorna drog och drog, men fisken hängde sig kvar. Då tog snövit saxen igen och klippte loss skägget. Vad har du gjort? Du har förstört mitt vackra ansikte. Du har klippt mig så att jag inte kan visa mig för de andra dvärgarna mera. Otäcka ungar! Och så sprang han bort till ett träd och hämtade en hög med skatter som han hade gömt där. Sen drog han iväg utan att ens titta på flickorna. Men snövit och rosenröd hade vant sig vid att han var otacksam och brydde sig inte om det. Så en dag bad moden sina två döttrar att gå till staden för att köpa knappar och band och andra småsaker. Vägen gick genom skogen och de måste också gå över ett berg. Plötsligt hörde de någon skrika på hjälp och något som susade över deras huvud. Då såg de en stor örn som hade slagit sina klor i den elaka dvärgen. Örnen var på väg upp i luften med honom, men snövit och rosenröd sprang fram och drog och slet i dvärgen så att örnen till slut måste släppa taget. Dvärgen skällde och var arg. Följa efter mig på det där sättet! Men av mig får ni inget, om ni trodde det, dumma gentungar! sa han och sprang bort till ett träd. Där låg stenar som glittrade i alla färger och mängder av guld och silver. Dvärgen samlade fort ihop det. Han ville inte att systrarna skulle få se det. Men så hördes ett brak och ett knak i buskar och träd. Det var något som gick så tungt, så tungt. Och där kom en stor svart björn fram. När dvärgen fick se den ropade han Åh, rör mig inte! Du ska inte bry dig om ett så eländigt litet kryp som mig. Ta hellre de två flickorna där. Det är något för dig. Men björnen gick rakt fram till dvärgen och gav honom ett enda slag med labben och då kan du tro att det inte blev så mycket kvar av den dvärgen. Flickorna blev så rädda att de stod och höll om varandra och knappt vågade andas. Men så hörde de en röst som sa Snövit och rosenröd. Då kände de igen sin egen björn. Och tänk, björnfällen föll av honom och en vacker prins i skinande kläder stod framför dem. Dvärgen hade förvandlat mig till en björn, sa prinsen och tagit alla mina skatter hem till sitt berg. Men nu när jag har dödat honom är jag fri igen. Så gick de allesammans tillbaka till modernstuga Och prinsen gifte sig med snövit och rosenröd gifte sig med hans bror. Moden följde med dem och bodde ibland hos den ena och ibland hos den andra. De två rosenbuskarna tog hon med sig och de blommar ännu. Den ena har vita rosor och den andra har röda. DUMMERGÖNS Ute på landet bodde en gammal herreman som hade två söner som var så kloka att hälften kunde ha varit nog. De skulle fria till kungens dotter och det vågade de för hon hade bestämt att hon skulle gifta sig med den man som bäst kunde tala för sig. De två sönerna förberedde sig åtta dagar, för så lång tid hade de på sig. Men det var fullt tillräckligt för de hade förkunskaper och sådana har man nytta av. Den ena kunde hela det latinska lexikonet och stadens tidning från de senaste tre åren utan till, både fram- och baklänges. Den andra kände till landets alla lagar och kunde prata om sånt som bara de mest lärda åldermän förstod sig på. Han kunde också brodera hängslen för han var elegant och fingerfärdig. –Jag får kungadottern, sa de båda två. Och så gav fadern dem varsin vacker häst att stolt rida på till slottet. En fux till sonen som kunde brodera hängslen och en mjölkvit till han som kunde latin. Allt tjänstefolket samlades nere på gårdsplanen för att se dem stiga till häst. Just då kom den tredje och yngsta brodern, för de var tre bröder– fast ingen räknade med honom som bror, för han var inte så lärd som de två. De kallade honom bara för dummerjöns. Vart ska ni ta vägen i finkläderna? frågade dummerjöns. Hans bröder berättade att de skulle fria till kungens dotter. Kors i taket! Far, låt mig få en häst så att jag kan rida med. Jag vill också gifta mig. Tar hon mig så tar hon mig, och tar hon mig inte. Så tar jag henne i alla fall. Vad är det för prat? Svarade fadern. Det ger jag inte en häst. Du kan ju inte tala. Om jag inte får en häst, sa dummejöns, så tar jag min getabock. Den kan gott bära mig. Och så redan iväg bortåt landsvägen. Hej, så det gick. Och han sjöng så det ekade. Men bröderna red helt tysta i förväg. De sa inte ett ord, för de funderade på alla kvickheter de skulle säga till kungadottern. Hallå, ropade Dummejöns. Här kommer jag. Se vad jag har hittat på landsvägen. Och så visade han bröderna en död kråka. Dumsnut, sa de. Vad ska du göra med den? Den ska jag ge kungadottern. Ja, gör det du, sa de, skrattade och red vidare. Hallå, här kommer jag. Se vad jag har hittat nu. Det hittar man inte varje dag på landsvägen. Och bröderna vände sig om på nytt för att se vad det var. Dumsnut, sa de. Det är ju en gammal träsko, utan ovanstycke. Ska kungadottern ha den också? Det ska hon, sa dummjöns. Bröderna skrattade, red vidare och kom långt i förväg. Hallå, här är jag, ropade Dömmenjöns igen. Nej, det blir bara värre och värre. Hallå, det här är alldeles makalöst. Vad är det nu du har hittat, frågade bröderna. Åh, oh, oh, sa Dömmenjöns, hon kommer att bli så glad, kungadottern. Usch, sa bröderna, det är ju gyttja från diket. Ja, det är det, sa Dömmenjöns. Och det är den finaste sortens gyttja. Man kan inte ens hålla den. Och så hällde han fickan full. Nu red bröderna allt vad tygen höll. Och de kom fram en hel timme före Dummejöns. I stadsporten fick friarna nummer. Och så ställdes de upp på led. Stadens övriga invånare stod runt om slottet. Och tittade in genom fönstren för att se kungadottern ta emot friarna. Och så snart en av dem kom in i salen så missade han målföret. Duger inte, sa kungadottern. Ut! Nu kom den av bröderna som kunde lexikonet, men det hade han helt glömt bort medan han stod i kön. Vid fönstret stod tre skrivare och en ålderman och skrev ner allt som sades, så att det genast skulle kunna komma i tidningarna och säljas för fem öre. Det var förskräckligt. –och så eldade de i kaminen så att den var rödglödgad. –Det var fasligt så varmt det här inne, sa friaren. –Det är för att min far steker tuppkycklingar idag, sa kungadottern. –Åh, uh, sa han bara, för det hade han inte förväntat sig. –Ut, sa kungadottern, duger inte. –Och så fick han ge sig iväg. –Det är förfärligt hett, sa den andra broden när han kom in. –Ja, vi steker tuppkycklingar idag sa kungadottern. Va? Öh, va? sa han. Och alla skrivarna antecknade va, ö va. Duger inte, sa kungadottern. Ut! Men så kom Dummerjöns ridande på sin getabock rätt in i salen. Här var det otroligt varmt, sa han. Det är för att jag steker tuppkycklingar idag, sa kungadottern. Det var utmärkt, sa Dummerjöns. Då kan jag väl få min kråka stekt. Visst kan du få det, sa kungadottern. Men jag har inte någonting att steka den i. Det har jag, sa dummejöns och tog fram den gamla träskon. Det räcker ju till en hel måltid, sa kungadottern. Men var får vi såsen ifrån? Sås har jag i fickan, sa dummejöns. Jag har så mycket att jag kan spilla lite. Och så hällde han lite gyttja ur fickan. Det tycker jag om, sa kungadottern. Du kan ge svar och du kan tala. Dig vill jag ha till min man. Men vet du att allt vi säger antecknas av tre skrivare och den gamle åldermannen. Imorgon kommer det i åldermannens tidning och han är den värsta för han förstår ingenting. Åldermannen såg ut som om han inte hörde. Men alla skrivarna spillde en bläckplump på golvet av ren förskräckelse. Det är nog det där härskapet, sa Dummerjöns. Då kan väl jag ge åldermannen det bästa. Och så tömde han fickorna på all gytjan och kastade den rakt i ansiktet på åldermannen. Det var bra gjort, sa kungadottern. Det hade jag inte klarat själv, men jag ska nog snart lära mig. Så blev Dummerjöns kung och fick en fru och en krona och satt på en tron. Det har vi läst i åldermannens tidning, och den är inte till att lita på. Rödluvan Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor, Alltid när hon kom till mormor fick hon någon present. En gång fick hon en röd sammetsluva som hon tyckte så mycket om att hon aldrig ville ha någon annan. Därför kallade alla henne rödluvan. En dag sa rödluvans mamma, Här har du en korg med en bit kaka och en flaska vin. Gå med den till mormor som ligger sjuk. Men kom ihåg att hålla dig på stigen så att du inte ramlar och slår sönder flaskan. Och glöm inte att hälsa på mormor ordentligt när du kommer in i stugan. Ja mamma, jag ska göra precis som du säger, lovade rödluvan och gav sig iväg. Mormor bodde ute i skogen en halvtimmes väg från byn. När rödluvan kommit en bit in i skogen mötte hon vargen. Rödluvan blev inte ett dugg rädd för hon visste inte hur farlig han var. Goddag, rödluvan, sa vargen. Goddag, herr varg, sa rödluvan. Och vart ska du ta vägen? Frågade vargen. Jag ska till min sjuka mormor med vin och kaka, svarade rödluvan. Vargen slickade sig om munnen. Han behövde också någonting att äta, för han var mycket hungrig. Helst ville han sluka rödluvan med en gång. Men han kunde ju äta den gamla gumman först. Därför sa han, är rödluvan, Var bor din mormor någonstans? Hennes stuga står i gläntan med de tre ekarna, mitt in i skogen, berättade rödluvan. Vargen följde med rödluvan en bit på vägen, medan han tänkte. Till slut, sa han, ser du alla de vackra blommorna, rödluvan? Tror du inte att mormor skulle bli väldigt glad om du kom med en fin bukett? Det har du rätt i, sa rödluvan. Jag ska plocka en jättestor bukett till henne, som hon kan ha bredvid sängen där hon ligger sjuk. Rödluvan plockade blommor av hjärtans fröjd. Den ena finare än den andra, och snart var hon långt ifrån stigen. Under tiden sprang vargen raka vägen till mormors hus och knackade på dörren. Vem är det? ropade mormor från sin säng. Det är jag, lilla rödluvan, pep vargen. –Som kommer med vin och kaka. Släpp in mig! –Tryck ner dörrklinkan själv, svarade mormor. Jag är sjuk och ligger i sängen. Vargen tryckte ner klinkan. Dörren flög upp och utan ett ord rusade han fram till mormor och slukade henne i en enda munspit. Sen tog han på sig hennes nattmössa och kröp ner under täcket. När rödluvans bukett blivit så stor att hon inte kunde bära mer letade hon sig tillbaka till stigen och skyndade vidare. Snart var hon framme vid mormors hus. Dörren stod öppen så hon gick rakt in. Hon kom ihåg att hon skulle hälsa ordentligt så hon sa Goddag mormor! När hon inte fick något svar gick hon fram till sängen. Rödluvan tyckte att mormor såg konstigt ut. Men mormor! Vad du har stora öron, sa rödluvan. Det är för att jag ska kunna höra dig så mycket bättre, svarade vargen. Och så stora ögon du har. Det är för att jag ska kunna se dig så mycket bättre. Och så stora händer du har. Det är för att jag ska kunna hålla om dig så mycket bättre. Men vilken rysligt stor mun du har. Det är för att jag lättare ska kunna äta upp dig skrek vargen, och knappt hade han sagt det förrän han slukade rödluvan i en enda munspit. Nu var vargen äntligen mätt. Han var så mätt att han inte orkade göra något annat än somna. Snart snarkade han så högt att det hördes lång väg. En liten stund senare gick en jägare förbi stugan. Vad konstigt att den gamla gumman snarkar så högt, tänkte han. Jag tror att jag måste gå in och se efter att det inte har hänt något. När han kom in i stugan och såg vargen höjde han geväret. Men så kom han att tänka på att vargen nog ätit upp mormor och att hon kanske fortfarande levde. Han letade fram mormors stora sax ur sykorgen och klippte upp magen på den sovande vargen. Först hoppade rödluvan ut och strax efter kom gamla mormor livslevande. Åh, så rädd jag var, sa rödluvan. Det var så mörkt i vargens mage. Vargen sov fortfarande. Han hade inte märkt någonting. Jägaren skickade ut rödluvan att hämta några tunga stenar som de la i vargens mage, och sen sydde de ihop den. När vargen vaknade ville han springa sin väg Men stenarna var så tunga att han föll om kull och trillade ut för en brant och slog ihjäl sig. Mormor fick vin och kaka och blev fort pigg och kry igen. Jägaren tog hand om vargens skinn. Och rödluvan bestämde sig för att aldrig mer springa in i skogen när mamma förbjudit det. Askungen Det var en gång en rik man vars hustru blev sjuk. Innan hon dog kallade hon till sig sin enda dotter. Kära barn, se till att förbli snäll och god. Då ska du se att allt blir bra till slut. Så slöt hon ögonen och somnade in. Efter ett år gifte sig mannen med en ny hustru som förde två döttrar med sig i hemmet. De var vackra att se på, Men svarta och elaka i hjärtat. Den stackars flickan fick en svår tid. Ska den dumma gåsen sitta med oss och äta? sa den ena styrdotten. Den som vill äta bröd måste också förtjäna det, sa den andra. Ut med pigan i köket! De tog ifrån henne alla de vackra kläderna och gav henne en grov shortel och träskor. Se på den stolta prinsessan, skrek den första styrdotten. Åh, oh, så grann hon är, skrattade den andra elakt. I köket fick flickan arbeta hårt från morgon till kväll. Hon steg upp innan dagen hade grytt, bar vatten, tände eld i spisen, lagade mat, tvättade och städade. När styrsystrarna var uttråkade retades de med flickan. De satte krokben för henne, spilda av misstag så att hon fick torka upp och klagade i ett på henne. Inte ens en säng fick hon sova i, utan måste lägga sig i askan bredvid spisen. Därför var hon alltid sotig och smutsig, och styrsystrarna började kalla henne askungen. En dag fick familjen höra att landets konung skulle ställa till med en stor fest. En bal som skulle vara i dagarna tre- och alla unga flickor i riket bjöds in. Bland dem skulle prinsen välja sig en brud. De båda styrdötterna började genast göra sig i ordning för att de skulle bli så vackra som möjligt inför festen. –Kamma mitt hår! –sa den ena till askungen. –Borsta mina skor! –sa den andra. Det blev bråda dagar för askungen. All hennes tid gick åt till att hjälpa styrsystrarna. Hon lydde men grät samtidigt tyst, för hon hade så gärna velat gå med på balen. Till slut tog hon mod till sig och frågade styrmoden om lov att få gå med. Ska du, som är så sotig och smutsig, gå med på festen? Du har ju varken kläder eller skor, och så vill du dansa i kungens slott. Men askungen fortsatte att tigga och be, så styrmoden sa nej. Det går då rakt inte för sig. Vi skulle få skämmas ögonen ur oss för dig. När den första festdagen till slut randades och styrsystrarna gav sig iväg i sina vackra kläder följde askungen dem länge med blicken. När hon inte kunde se dem mer satte hon sig ner och började gråta. Just då kom hennes gudmor förbi. Varför gråter du? frågade hon. För att... Jag så gärna, för att du så hemskt gärna vill gå på balen, fyllde hennes gudmor i. Jo, svarade Askungen snyftande. Nåväl, sa gudmoden, du har varit en snäll och god flicka. Jag ska ordna så att du får gå på balen. Askungen torkade tårarna och tittade förundrat på sin gudmor. Gå och hämta en pumpa, bad gudmoden. Askungen förstod inte vad hon behövde en pumpa till, men sprang ändå till köksträdgården och hämtade den finaste pumpa hon kunde hitta. När gudmoden grävt ur innanmätet på pumpan plockade hon fram sitt trollspö. Hon viftade med det ovanför pumpan en liten stund, och i samma ögonblick som hon nuddade den med trollspöt förvandlades pumpan till en präktig förgylld vagn. Gå nu och hämta fyra möss bad gudmoden. Askungen skyndade sig till musfällan och där fanns fyra små söta möss. Gudmoden slog på var och en av dem i sitt trollspö och de förvandlades till fyra vackra hästar som hon spände framför vagnen. På samma sätt blev en råtta till kusk och fyra små ödlor till tjänare. Så där ja, sa gudmoden. Nu har du allt för att kunna gå på bal. Jo, men hur ska jag kunna gå i mina grova kläder och med mina träskor, frågade Askungen. Gudmoden svarade bara med att röra vid henne med sitt trollspö och på samma gång förvandlades hennes kläder till den vackraste balklänning i guld och silvertyg och träskorna blev till ett par nätta små skor av glas. Så steg Askungen in i vagnen. Men gudmoden varnade henne för att stanna längre än till midnatt. För klockan tolv skulle förtrollningen brytas och vagnen blir till en pumpa, hästarna till möss, kusken till råtta, tjänarna till ödlor och hennes balkläder återgår till hennes vanliga grova. Inte en minut längre än midnatt fick hon dröja. När askungen anlände till slottet blev prinsen underrättad om att en okänd prinsessa hade anlänt. Han skyndade ut för att hjälpa henne ur vagnen. Resten av kvällen hade han bara ögon för Askungen. Han dansade med henne hela kvällen. Alla andra festdeltagare tyckte hon var den vackraste flickan de någonsin sett. Inte ens styvsystrarna kände igen henne i de nya vackra kläderna. Askungen njöt av festligheterna och glömde helt bort tiden. När hon hörde klockan slå kvart i tolv gjorde hon genast en djup nigning för sällskapet och skyndade sig därifrån. När hon kom hem sökte hon upp sin gudmor. Tack så hemskt mycket kära gudmor, sa hon. Det är en sak som jag skulle vilja be dig om av hela mitt hjärta. Och vad kan det vara då? frågade gudmoden. Jo... Min stora önskan är att få gå på balen även imorgon. Kan du hjälpa mig? Naturligtvis, svarade gudmoden. Jag kommer imorgon kväll och hjälper dig. Lite senare på natten kom styrsystrarna hem. De kunde inte tala om någonting annat än balen och den vackra okända prinsessan. Askungen låg för sig själv när hon hjälpte dem att klä av sig. Hon var så vacker, sa den första. Har du tvättat händerna, askungen? Och ädel, sa den andra drömmande. Akta klänningen, askungen! Jag har aldrig sett något så förtjusande i hela mitt liv, fullständigt bedårande. Nästa dag åkte styrsystrarna till slottet i ännu vackrare kläder än dagen innan och håret hade de satt upp i de mest fantastiska håruppsättningar Askungens gudmoder hjälpte henne, som hon lovat, och påminnde henne om att hon måste vara tillbaka innan klockan tolv, för då skulle förtrollningen brytas. Prinsen hade bara ögon för den okända prinsessan och dansade bara med henne hela kvällen. Askungen njöt så av kvällen att hon helt glömde bort tiden. Och inte förrän klockan började slå tolv slag, mindes hon var gudmoden sagt... Hon rusade ut ur slottet, utan att ens hinna niga eller tacka prinsen för dansen. Hon hade så bråttom att hon tappade sin ena sko på slottstrappan. Prinsen sprang efter, men kunde inte hinna i henne. När han kom till vakten vid slottets grindar frågade han Har du sett en underskön prinsessa springa förbi? Nej, svarade vakten. Här har ingen passerat. Ingen annan än en fattig flicka i trasiga kläder. På väg tillbaka till slottet hittade prinsen den lilla glaskon Askungen hade tappat. Nästa dag meddelade prinsen att han ville gifta sig med den flicka som ägde glaskon. Han red från hus till hus för att prova den på alla flickor i hela landet. När han kom till det hus där Askungen bodde bad han de båda styrdöttrarna prova skon. Men hur de än försökte kunde de inte få den på sig. Låt mig försöka också, sa askungen som stått bredvid för att passa upp på de båda styvsystrarna. De skrattade retsamt åt henne, men prinsen skrattade inte åt henne. Han bad henne sätta sig ner, tog hennes fot och se, skon satt perfekt. Den var som stöpt för hennes fot. När prinsen tittade upp och såg in i askungens ögon förstod han att det var den vackra prinsessan han hade framför sig. Och hon var vackrare nu än någonsin tidigare. Några dagar senare firades deras bröllop på slottet och de levde ett långt, lyckligt och äventyrligt liv tillsammans.